Oh, ja, men nu tar det väl det lite grann där. Den är kejsare. Nej, det, jag har aldrig tagit på mig den kronan. Hertig eh, kanske jag kan eh, gå med på. Jag, jag känner mig lite så här adlig och fisk Men jag har inte tagit över makten helt och hållet. Men eh, hallå där, hur har du det då? Ja, vad ska man säga? Det har varit en extremt hektisk vecka för mig. Det känns lite som att dagarna och tiden har försvunnit in i ett svart hål och jag har inte sett röken av dem. Och mm. Det är ett problem när man har väldigt mycket att göra. Det har blivit väldigt lite sova, väldigt mycket jobba, springa hit och dit, möta deadlines och allt möjligt annat. Så jag... Jag känner mig lite sliten det ska jag kännas men jag har sett fram emot att sitta här nu så jag ska, jag ska använda mina sista krafter till att eh, verkligen få det här att fungera för eh, nu är det ju ja ett avsnitt jag har sett fram emot att få spela in med dig. Ja, det, det har varit en väldigt jobbig period måste jag säga så att man bara kollapsat när man har kommit hem och ja, därför känns det nog extra skönt här nu att kunna bara sätta sig ner utan att behöva djupdyka i någonting och bara prata om det stora okända och, och, och drömma sig bort till, till något fantastiskt långt, långt bort härifrån och Ja det, det, det känns lite renande för själen tror jag så jag hoppas att vi båda kan, kan finna lite styrka och energi i, i dagens ämne här och, och känna att vi bara kan prata fritt och... Jag ser eh, var vi landar här nu för det, det är ju stora saker vi ska prata om här nu och saker som egentligen har eh, några andra gränser än, än just fantasin. Så det är eh, lite spännande men samtidigt vet man ju inte riktigt var vi kommer att landa i, i kvällens samtal eftersom det finns så mycket att prata om. Ja vi bör kanske understryka det direkt att det här samtalet kommer att vara en... En skrapning på ytan utav ämnet. Vi kommer aldrig att kunna gå in på djupet på det sättet som hade gjort det här avsnittet till någon slags ja, slutgiltig summering på det här. Absolut inte. Vi ska bara titta lite på det. Vi ska ge lite åsikter. Vi ska ta upp filmer och liknande som understryker det vi, vi tycker och tänker. Och det ser jag fram emot som nämnt. Men ja, det är ett väldigt stort ämne. Vi kommer aldrig att kunna ta upp alla titlar som finns inom det. Det är ju hundratals om inte tusentals. Nu är det ett favoritämne för, för mig och jag vet att du också är väldigt förtjust i det. Men vi har faktiskt inte sett allt. Det, det behövs mer tid på dygnet än vad jag har tillgång till. Men... Det är en lockande tanke att spendera sitt verksamma liv att titta på sån här film. Oh, Jag ja. undrar om man inte... Det tenderar att bli ganska mätt på ämnet i fråga- om man inte gör någonting annat eh, under resten av livet. Det, det, det riskerar nog att bli lite uttjatat efter ett tag. för eh, ja, Även filmer av den här typen har väl en tendens- att vara lite upprepande efter ett tag. Att folk eh, tenderar att göra samma typ av film- och... Eh, Ja, ska man plöja igenom allt så får man nog se en hel del skräp där också. Mm. Och, eh, just den här genren den, ja, det har ju inte riktigt varit den som kanske har det bästa ryktet rent kvalitetsmässigt. Det är en genre som kanske egentligen borde ha lite mer tidpengar och tekniska resurser involverade för att verkligen kunna få till det och realisera filmen på rätt sätt men ja det har ju nästan varit tvärtom att man har dragit ner budgeten till absoluta minimum eh, man har inte kunnat eh, ha några direkta eh, skådespelartalanger och eh, leka med heller och ja, ingenting som eh, egentligen håller så väldigt hög klass förutom att de har en, en dröm en vision någonting de eh, vill leka med i den här genren som har mm. drivit dem så ja, det kan hända finnas eh, mycket inspiration här men eh, ja, det, det är nog inte alltid den, den högsta kvaliteten man får uppleva Nej, och det är ju oftast för att det är ganska dyrt att producera miljöer och världar och allt möjligt annat som, mm. som ska göra den här genren ja, realistisk Sen finns det vissa problem med just ordet realistisk inom den här genren. Jag har en känsla av att vi kommer att komma in på det. Men man vill ju ha någonting som ser bra ut på bild. Som inte bara ser ut som billig rekvisita. Och där har vi ju ett, ett enormt problem. Filmer av det här slaget har ju i regel varit en genre som... Ja, inte har blivit bespottad skulle jag vilja säga, men den har ju verkligen inte haft någon högre status. Det är ju inte så att man har tittat på den tidigare och tänkt, här har vi en kassasuccé. Det är ju ett betydligt modernare koncept om man säger så. De riktigt gamla filmerna i den här genren har ju, ja, haft en bestämpel av en anledning kan vi väl säga- de har haft mycket skam de har haft mycket kreativitet och de har haft mycket mer hjärna och hjärta än vad som kanske är uppenbart. Men hög status det fick de ju definitivt inte förrän en viss eh, filmskapare började göra en, en viss filmserie på 70-talet, början på 80-talet. Mm, ja, det, det var då det... Det började kastas betydligt mer pengar åt såna här produktioner tidigare så, så fick man klara sig med det lilla man hade och göra det bästa av situationen och ja, som du säger bara vara så kreativ som möjligt och... Ja, kreativitet, det finns det ju gott om här i alla fall. Från filmhistoriens begynnelse och framåt så har det funnits sådana här fantastiska berättelser där man har försökt göra allt möjligt och omöjligt i, mm. i filmväg och det det är faktiskt imponerande att sitta och titta på hur den här genren har utvecklats, vad som har hänt vad man har försökt göra med berättelsen, vad man vill berätta, vad det är för teman, ja allt möjligt så att det, det är en genre där man kan göra väldigt mycket man kan göra det samhällskritiskt man kan bara göra det helt fantastiskt, man kan göra det till en surrealistisk resa, man kan gå djupt in i det Mänskliga psyket, ja, det, det finns så oändliga möjligheter med, med det här konceptet, med den här genren och, och verkligen ta steget ut från, från jorden och ja, få lite perspektiv på oss själva och det liv vi lever. Sannoliken ja och genren som vi ska prata om är ju givetvis science fiction men inte vilken science fiction som helst utan vi har valt att kalla det här avsnittet för retro science fiction och det beror på att ja det, det finns någonting distinkt som vi kan kalla för retro idag som gjorde väldigt mycket för den här genren. Visst, vi skulle kunna prata om modern science fiction också men den särskiljer sig väldigt mycket och det har gått en del saker förlorat i den skulle jag vilja säga och därför så vill vi ta chansen att belysa Ja, vad det var som gjorde retro sci-fi så fantastiskt intressant att titta på. Vi har ju redan nämnt kreativiteten som behövdes för eh, har man väldigt lite pengar och man vill åstadkomma väldigt mycket då måste man använda sina pengar så intelligent som möjligt. Och ja, i vissa fall har det gått riktigt bra, i andra fall kanske inte så där jättebra. Men det har varit mycket kreativitet åtminstone. Men om vi ska ta en snabb titt på vad science fiction faktiskt betyder så visst ordet betyder ju framtidsvision eller eh, innovativt i framtiden eller eh, hur världen kommer att se ut om x antal år. Och det stämmer ju, det är ju en del av det som sci-fi behandlar. Men om man ser till innebörden i sci-fi så är det ju oftast att sätta människan i en miljö som den inte är, är van vid att vara med ny teknik och liknande och ställa sig frågan, vad händer egentligen med mänskligheten när den utsätts för det här? Eller när den kanske byts ut mot det här? Eller när de här mm. elementen kommer till mänskligheten? Vad händer med det vi är? Förändras vår essens? Förändras vårt tankesätt? Och vad betyder det för oss här och nu? Ja, precis. Det har ju varit eh, stora tankegångar, i, i, speciellt i, i tidig science fiction eh, sen finns det ju många olika typer av, av science fiction också det, det är inte bara intergalaktiska rymdeäventyr vi pratar här utan ja, vi pratar ju science fiction alltså påhittad vetenskap också det är mycket som kan infattas i det här begreppet men eh, jag, jag tror att det, det blir ganska så mycket rymdsnack i, i dagens avsnitt här ändå för det det är väl det man kommer att tänka på först när man hör ordet eh, sci-fi vi, vi kommer kanske inte att lämna jorden helt och hållet utan vi kanske eh, håller oss lite eh, jordnära emellanåt i alla fall. Men eh, man, man har ju försökt göra det här till någonting som, som kan kopplas till oss själva på något vis. Att man använder vetenskap, man använder eh, teknologiska framsteg för att... Uh, ja, vända strålkastarna mot oss själva och mm. man får uh, se v, vad betyder det egentligen att, att vara människa, kanske, eller uh, vad är vårt, vårt innersta väsen? Uh, det är i alla fall vad, vad vi sci-fi vill berätta. Andra vill ju bara kanske ha en, en fräsig matinéhistoria om rymdinvasioner och liknande. Mm. Och eh, det har det ju varit gott om genom filmhistorien också. Och eh, såna här eh, lågbudget-äventyr fanns det ju i massor under 50-talet. Där ja, det, det bara var ett sätt att, att behandla ett... Ett hot, ett mer eh, verkligt hot som fanns i, i världen vid just den tidpunkten. Och så kom eh, rymdinvasionen eller utomjordingen eller vad det än må vara och ja, ge oss ett, ett utlopp för eh, våra rädslor och... Eh, den, den osäkra framtiden som man tycks ha och ja det, det finns mycket att berätta här och många sätt att, att göra sci-fi på ett sätt som, som tilltalar tittarna och gör att man, man faktiskt får ut någonting av, av filmen också. Jo men riktigt bra sci-fi tar ju upp någonting som är väldigt relevant men kan göra det Olika snyggt om vi säger så. Olika fingertoppskänsla kan användas. Om vi tar den filmserie som är extremt aktuell idag men som på många sätt och vis kickade igång hur sci-fi jag kommer att definieras på 80-talet och framåt. Star Wars har ju enormt mycket inflytande på um, hur sci-fi ser ut idag. För nu är det ju väldigt mycket rymdkrig när någonting sånt här ska göras. Och jag har ingenting emot rymdkrig, det är intressant, det kan vara riktigt kul beroende på hur historien är skriven och hur den är filmad och så vidare. Men poängen med Star Wars från början var ju att George Lucas ville göra en grej av att han inte gillade att USA gick in och stred i Vietnam. Det är ju det som är själva grundidén att här har vi det stora mäktiga imperiet, det vill säga USA, som tränger sig in i ett annat land och en liten ganska så handikappad grupp människor försöker kämpa tillbaka, rebellerna. Och det är där sci-fi är som bäst. När den använder stora koncept utan att skriva folk på näsan. Det behövs inte sägas. Ni fattar att det galaktiska imperiet är USA. Fattar ni? Fattar ni? Blink, blink, nudge, nudge. Fattar ni? Ähm, idag kan det ju bli väldigt lätt att man, man nästan måste tala om för tittaren att det här är liknelsen vi försöker göra. Men det är... Det är väldigt dålig sci-fi om jag ska vara helt ärlig. Och det är ett väldigt modernt begrepp att göra så. Jag föredrar definitivt det subtilare berättandet i så fall för då kan filmen eller historien bli odödlig. Man binder den inte i en specifik tid. Det blir mer än en, en konflikt som är relevant i all tid, men den är inspirerad av en specifik handling. Och där tycker jag att retro sci-fi många gånger har rätt uppfattning. Man fokuserar inte på daglig politik, utan man fokuserar på Ja, hur någonting kunde se ut. Man tog avstamp i någonting och gjorde någonting eget. Men istället för att säga att, är det är ryssarna, eller det är nazisterna, eller det är kineserna, eller vilka man nu är rädd för. Så säger man istället, det är det underimperiet imperiet, eller det är de invaderande utomjordingarna, eller vad det nu än må vara. Och det gör det intressantare för mig. Ja som du säger det, det, det, det blir ju mer eh, tidlöst för man eh, sätter inte filmen i en specifik period med som du säger specifika eh, fiender och faror utan vi har ett koncept som tittarna kan applicera till, ja, till sig själva till sin egen situation som man befinner sig i och... Eh, det gör ju filmen eh, mer lättillgänglig. Man kan eh, koppla filmens teman till andra tidsperioder. Och det är därför en film eh, som Star Wars gärna blir eh, tidlös. För eh, den grundar sig inte i en specifik eh, era. Utan eh, genom att ha bara tagit... Själva temat eller tankegångarna från ursprungskonceptet och sedan byggt något eget av det och liksom särskilt berättelsen från dess ursprung eller dess tidsepok så kommer man från det, det stora problemet- att en film och dess budskap gärna blir daterat. Utan det blir ju mer universellt. Och ja, där, där har man ju lite receptet till framgång. men Ja nog är, är folk gärna förtjusta att ha det mesta eh, inrutat och veta exakt vad det gäller och, och få allting förklara till sig. Verkar det som i alla fall för det görs ju mycket eh, övertydlig sci-fi också som verkligen ska skriva en på näsan med eh, vad som händer, vad det relaterar till i vårt verkliga liv och så vidare och så vidare. Oh, Just jösses vad det kan bli tröttsamt extremt tröttsamt för då tar man oftast en väldigt nyanserad konflikt med extremt många faktorer och gör det till svart och vitt. Det här är de onda, det här är de goda. Ja, så fungerar ju tyvärr inte verkligheten. Så vill man verkligen ha den dynamiken då ska man bara ta essensen av det man ser och ta med i vad man nu vill berätta. För annars så blir det... Lite andefattigt kan vi väl säga. Sen vill jag också understryka att det är inte är fel att binda någonting i en speciell tidsepok om man verkligen har en, en god idé med det. Jag menar ganska nyligen så tittade vi ju på The Iron Giant som verkligen är grundat i en väldigt specifik tid med väldigt specifika regler och väldigt speciella tankar kring Ja, hur världen såg ut, vilka rädslor som fanns och så vidare. Men eftersom att allting som hör till den här konflikten presenteras i filmen så gör det ingenting. Man får allting som man behöver för att förstå den i historien utan att bli skriven på näsan. Och det är imponerande. Sen är det ju kul att det är en modern tecknad film som försöker att återskapa ett tankemönster och en estetik som fanns på 50-talet. Och ja, vi har redan höjt den filmen till skyarna så vi, vi ska ju inte göra det ännu mer här naturligtvis. Men eh, det, det finns ju sätt att göra det på. Men jag tycker att man ska ha silkesväntarna på sig för eh, så fort du är inne i politik och pillar så blir det väldigt lätt Ja, fel Ja hur man än väljer att presentera sina ståndpunkter på eller sina argument så kan de misstolkas, de kan snedvidas, ja det, det kan ske allt möjligt med, med det hela så där får man tassa varsamt fram det, det, det måste jag ju säga men ja, ska man bara återknyta lite grann till, till just The Iron Giant så är det ju lite extra eh, intressant för det är ju lite av en metafilm. Det är ju en science fiction-film som i grund och botten eh, tar och, och förklarar eh, retro sci-fi från, eh, från 50-talet. Mm. Eh, hur filmerna var konstruerade och ja, vad de skulle representera i stort sett. Så det, det är i stort sett eh, så eh, Jännjetten, den film som. Eh, tar upp och behandlar. Ja så här fungerade 50-talets sci-fi och eh, det här var lite vad, vad hotet skulle representera och jag leker liksom med, med tanken på, på hela 50-tals sci-fi-konceptet och mm. där, där har vi ju en, en bra utgångspunkt och ja, det var väl det som verkligen fick våra hjärnor att gå igång. Vi kanske borde snacka lite mer om, om gammal science fiction och, och se vad som har kommit tidigare och hur det har utvecklats genom åren också. Ja, att hjärnjätten var vår, vår startpunkt där. Det var den som fick det att börja koka i våra hjärnor. Och vi kände, vi vill verkligen prata om det här. Det kan vi ju inte förneka. Sen, ja, det finns så mycket att prata om. Vi skulle nog kunna göra ett avsnitt specifikt om 50-tals sci i så fall. För det, det gjordes ju enorma mängder under den tiden. Och även in på 60- och 70-talet. Men då börjades... Ja, produktionen att mattas ner, förmodligen för att det började tappa fart. Folk hade tröttnat på det. Man hade inte några nya idéer kände sig som. Sen började det ju dyka upp de här guldkornen som Alien eller 2001. Och bara få nämna ett par av dem. Men äh, det. det... Det märks ändå att det fanns en, en gyllene ålder på 50-talet som kom och gick och det var inte fanns Star Wars på något sätt kickade igång det igen som modern sci-fi började ja formas där även om den hade väldigt klassiska toner i början. In på 80-talet kan vi verkligen se hur, hur 50-talet fortsätter att äka i produktionerna. Det kom en del remakes, det kom en del nya idéer men som ändå hade grunder i, i 50-talet. Men ja, det var, det var som en enda stor kokande gryta av spännande idéer. Och det är det jag kan sakna i modern sci-fi. För nu har vi snöat in oss väldigt mycket på att det ska se ut på ett visst sätt. Saker ska låta på ett visst sätt. Och tyvärr måste jag säga att man också har fått för sig att det ska vara så hyperrealistiskt som möjligt. Och det, det gillar inte jag. Mm, ja, det, det kan ha sina goda och dåliga sidor det där skulle jag säga. Eh, men ja, mycket av det här som, som kom... Efter Star Wars, det, det får väl nästan vara vår, vår vattendelare här i, i sci-fi för det, det förändrade ju allt. George Lucas visade vad, vad man med, med den tekniken man hade tillgänglig då kunde åstadkomma egentligen och... Det, det fick fart både på, eh, på Hollywood och på alla filmmakare, det, det inspirerade nog väldigt många till att eh, börja se mer på vad, vad tekniken har att erbjuda för helt plötsligt kunde man göra saker som inte var möjligt överhuvudtaget under 50-talet och Eh, den här science fiction-guld eran som fanns där då och det är nog lite därför med, med teknikens eh, framfart som vi har fått se alla dessa jämdans remakes dyka upp där eh, man har eh, tagit sin eh, favoritfilm från eh, 50-talet och gjort om den i en modern tappning och jag försökte hitta sin egen snurr på det och, och lägga till så häftiga effekter och eh, i Iscensättade på eh, det här sättet som man har drömt om som barn där allting ser så verkligt ut. Så jag tror det är lite kanske därför så att de har satsat på den här mer realistiska tonen för... Eh, det har kanske varit en, en, en dröm hos många filmmakare där att, att få göra sin grej men ja, att det, det verkligen ska kännas äkta den här gången att det inte är ett bara ett, ett billigt monster i en, en dyka direkt eller någonting som försöker klappa omkring utan man har verkligen satsat pengar och resurser på att och, och göra att det, det känns så verkligt som möjligt miljön omkringen ska kännas som levande världar och allt det här, att man har lite snöat in i just eh, de detaljerna på grund av eh, att det helt plötsligt finns en, en helt ny teknik tillgänglig och ja, lite nyhetens behag så har man helt förlorat sig i det och eh, ja, börjat göra kanske lite allt för mycket med, med de visuella godsakerna. Ett i stor del så har det ju blivit mer visuell unani än historieberättande för många moderna filmer har extremt svaga manus och eh, lite skakiga rollprestationer därför att man, man tror att det visuella ska sälja filmen. Folk kommer bara för att se det häftiga. Historien är bara någonting vi behöver ha där för att motivera det som händer och i vissa fall kan jag förstå den mentaliteten, men det är skräpmatsvarianten på sci-fi om vi säger så det är bara någonting som du ser på men du får inte ut någonting av det och då tycker jag att man har förlorat en stor del av essensen som sci-fi kan ha jag menar titta bara på, på Terminator till exempel vi har Terminator 1 och Terminator 2 som visserligen skulle räknas till modern sci-fi där vi har valt att, att dra gränsen men låt gå jag tar ändå upp den där har vi det här konceptet med människor strider mot robotar, det är mycket actionsekvenser, det är mycket som händer, det är visuellt väldigt stimulerande. Men vad är det som berättas? Jo, historien om mänsklig överlevnad, vad innebär det att vara människa, vad måste vi offra för att få överleva och så mycket mer. Det är lätt att tro att det bara är en ursäkt för att ha så mycket pang-pang på skärmen som möjligt men där finns ett innehåll, där finns så mycket mer och de som kommer ut från biosalongen och, och fokuserar bara på pang-panget och sedan försöker göra sin egen film, det är därför vi har väldigt mycket som är väldigt platt och tråkigt. Ja eh, det är ju sant eh, speciellt personer som försöker eh, efterlikna Cameron kanske eh, för ja, han, eh, till hans fördel så gör han ju i alla fall ofta eh, filmer med ett ett, ett visst budskap eller någonting han vill titta närmare på, en någon lite djupare mening. Den är kanske eh, inte bråddjup men det finns där och det han försöker göra det är väl ofta att separera det, det djupare själva innebörden från eh, det häftiga, det mm. innebörden den... Den är mer extra material, någonting man kan ta till sig om man vill. Men det är ingen nödvändighet. Vill man bara se hans filmer som ett häftigt epos eller en dödskol actionrulle så kan man göra det. Och Om man sedan går ifrån biografen med endast actionsekvenserna och försöker göra en film som James Cameron så ja då kan du ju gärna bli lite fel för då har man missat lite grann av det man kanske inte la märke till men som ändå fanns där och som gjorde det lilla extra i, i, i filmen och så är väl ofta fallet med, med sci-fi att den den blir inte allt för predikande utan man har den djupare meningen lite mer separerad. Det finns ju naturligtvis undantag. Jag tittar väl gärna åt 2001-hållet då, då det är, det är svårt att, att riktigt separera den väldigt snåriga berättelsen och, och vad filmen egentligen vill ha sagt med och bara få sin upplevelse. Men överlag så, så brukar det ju vara mer lättillgängliga filmer som man kan analysera och lägga till en mening, till en, en sens moral eller en, en djupare inblick i, i mänskligheten om man så önskar, men man behöver inte. Nej, men huvudsaken är att det finns någon form av budskap där så det inte bara är, är tomt och innehållslöst för då är det, är det ganska menlöst att titta på och det är kul att du tar upp 2001 A Space Odyssey här för vi ska ge våra lyssnare en liten inblick i vad som händer bakom mikrofonerna Pavo och jag har väldigt olika åsikter om den här historien och om Stanley Kubrick som filmskapare och vi har diskuterat idén att ta upp 2001 i ett avsnitt men har valt att aldrig göra det därför att det är ett extremt stort ämne att ta upp. Den här filmen är väldigt kontroversiell med sitt innehåll på så sätt att det går att tolka nästan hur man vill faktiskt. Det är en film som vi båda är överens om är väldigt stimulerande visuellt extremt vacker och väldigt välgjord jag skulle aldrig få för mig att säga att Stanley Kubrick är en dålig regissör definitivt inte han var en fantastisk filmmakare historieberättare däremot har jag en del eh, åsikter om och jag vet att du inte håller med mig på de punkterna men jag är beredd att säga att 2001 är en extremt viktig film för science fiction som genre och etablerade väldigt mycket som kommer att bli viktigt för ja, bland annat Star Wars då med eh, hur man gestaltar rymdskepp och eh, hur man gestaltar mycket annat visuellt. Berättandet däremot, ja, det, det är jag glad att det hölls i 2001. Ja, det... Oh, vilken märklig film det är egentligen. Eh, det den kan verkligen dela tittarna i inte bara två läger men hur många läger som helst. Det, det känns ibland som varenda en som ser på filmen har, har, har sin egen tolkning av den och vad som händer egentligen och vad det är vi får, får uppleva. Det är, det är en svår film för eh, där kan man... Man, jag tror inte att det är möjligt att man bara kan sitta ner och bara titta på filmen och sen gå härifrån det var, var en fräsig rymdfilm utan det, det är en film som verkligen försöker tvinga dig till att tänka vad är det som händer här nu, vad, vad är det jag får uppleva, vad är det... För filmen vill ha sagt ja, det, det är bara frågetecken som eh, filmen genererar utan att, att ge några direkta svar heller så mm -hmm. eh, det tror jag var en av våra stora centrala punkter i eh, vår långa promenad tillsammans när vi eh, tog upp filmen eh, och just det hela med att eh, lämna saker öppet, det det, det är väl en sak som, som vi båda ser lite olika på. Och mm. gör att vi, vi har kanske lite olika åsikter om 2001. Och ja, vi, vi, vi kanske ska lämna det där. Det, det är en, en film det har lämnat ett enormt avtryck- på inte bara science fiction-genren- men på filmhistorien överhuvudtaget. Det är mm. en väldigt central film och Kubrick har- Gjort en film som jag undrar om han själv förstår sig på överhuvudtaget, eller om man bara spånade och lekte och jävlade små eller vad som har hänt. Men ja, det kan man också göra med science fiction tydligen. Bara skapa en värld som är så full av, av frågetecken och eh, där man nästan försöker alienera eh, tittarna av bara var, att filmen blir motståndaren eh, och inte eh, en karaktär i filmen. Det är, det är mycket att diskutera med, med 2001 så eh, om vi någon gång tar upp den så lär det bli ett... Trippel långt det som här. Men 2001, det, det inspirerar ju en, en hel generation av, av filmskapare, och där har vi ju eh, sått ett frö som skulle leda till filmer som, som Alien, som Star Wars och så vidare. Allt som kom därefter. Det arbetet från 2001 finns ju där, men det är ju mycket som finns innan Kubricks eh, kufiska mästerverk där också. Eh, och det finns ju filmer som har förbryllat en ja, lika mycket i, eh, i science fiction-väg också. Och eh, ja, en, en, när vi ändå är i det lite svårare området så eh, gjordes det ju en eh, något polariserande. Eh, adaption av Dune på 80-talet också oh. som skapade en hel del raballer där David Lynch tog tag i den, den kända bokserien och, och försökte filmatisera den med ja, något spretigt resultat kanske. Det var en film som också var extremt svår att ta till sig där det hände så mycket och så lite på samma gång. och Där man hela tiden var lite småförbryllad. Och jag fick åtminstone känslan av att det, det var mycket, mycket Shakespeare som vilade över eh, Lynch-adaption. Eh, det kändes väldigt teatraliskt. Men ja, det, där fanns nog charmen för min del. Det har blivit en liten... Eh, personlig favorit för mig att plocka fram eh, Lynch-version av Dune och kolla på. Det, det finns något speciellt där. Den är väldigt, väldigt märklig att kolla på och man kan eh, ifrågasäkta en hel del val som har gjorts i den här filmen, men eh, ja, det är eh, det är ändå en, en sån här film som kryper lite under skinnet på mig och eh, kan nagga mitt, eh, mitt intresse och, och få mig inspirerad lite grann. För det, det finns någon form av magi där om man frågar mig i alla fall. Nu ska jag ju erkänna att det är många, många, många år sedan jag såg Dune sist och... Mitt intryck av filmen var att jag var ganska förvirrad och undrade vad är det som händer egentligen. Därför att Dune, åtminstone i filmatiseringen, lider ju av ett problem som många sci-fi-filmer gör. Och det är ju att man, man börjar kasta runt en massa begrepp och namn som inte har någon som helst betydelse för Ja, gemen man. Vissa begrepp kan man gissa sig till. Vissa ord kan man lära sig att utläsa. Men där är väldigt mycket som. Ja, man behöver en förståelse för världen som presenteras Och jag vet inte om David Lynch var så bra på att presentera det i, i filmen i sig Jag vet inte hur bokserien är Jag skulle misstänka att den är lite snällare mot läsaren Även om det är tegelstenar det också att ta sig igenom Det är en älskad bokserie Jag är nyfiken på den och kommer nog att plocka upp den en dag Men, men just nu, nej, jag har inte tid och möjlighet men just det där med att kasta sig med begrepp och hitta på ord och namn och liknande som inte har någon form av verklig referens. Det gör det ju svårt. Det är någonting man ska ta väldigt försiktigt och introducera med omsorg för att en tittare ska ha en, en chans att hänga med. Mm. Ju mer man kastar per minut desto, desto mer förvirrad gör man tittarna och då blir det... Ja. Då blir det så svårt att ta till sig. Jag vet att det händer till exempel i Star Wars också att de kastar ur sig begrepp och liknande som man inte har en riktig aning om vad det faktiskt betyder. Men det är förhållandevis få sådana man kastar ur sig och de kommer med ganska rejält mellanrum. Och där det går så har de ju någon form av förklaring till vad det där är också vilket gör att det känns mer, ja, mer förståeligt. Ja det är ju eh, längre emellan de, de främmande begreppen i, i Star Wars filmerna och eh, till, till de filmernas fördel så får man väl säga att det, det etableras ganska väl vad, vad orden egentligen relaterar till. Vad man syftar till som att man eh, relativt enkelt kan bilda sig en uppfattning, okej okay, det här måste betyda detta och... Eh, det är ju ett bra sätt att etablera för ja, man kan behöva få in lite nya ord, nya termer i en sci-fi film men ja, man måste ju kunna lära sig vad de betyder också och det är lite trixigt emellanåt men Star Wars har ju faktiskt lyckats riktigt väl med att, eh, att få in ny terminologi i, eh, i, i genren där också och, och få oss att förstå vad det innebär för det, det berättas eh, Såväl ändå i situationer som uppstår eh, så kan man omedelbart bilda sig en uppfattning och gå därifrån, och sen så får man lära sig mer om det, allt eftersom eh, filmen fortgår. Dun hade verkligen det problemet att man bombarderades med ny terminologi stup i studiekvarten eh, och man hann inte riktigt registrera det innan. Ja, det var dags för nästa. Visst, eh, är man uppmärksam så förklaras alla begreppen och eh, ja, man använder nästan eh, återupprepning av eh, repliker för att eh, man, man ska förstå vad det handlar om men ja det är kanske inte det smartaste sättet att göra det på, eh, bättre att visa det i korrekt situation och sedan är det bra med det så det, det är en eh, sak som jag du havererade lite grann på med alla dessa orden som de bara kastar mot oss tittare här. Så det, det kan jag absolut hålla med om. Så ja, ska man hålla på och försöka introducera en helt ny värld med helt nya begrepp så bör man göra det. Ja, väldigt smakfullt eller eh, eh, så bör man verkligen ha eh, rätt inställning till hur de presenteras för att vi ska verkligen få oss att funkar ja, djupare in i världen för det kan ju bli effekten av den men eh, motsatt effekt kan ju också bli sand om man inte riktigt klarar av att och förklara vad det är man, man pratar om då alieneras ju eh, vi tittare så ja, där har vi ju ett eh, ett av de, de stora problemen i sci-fi att man försöker bara leka med konstiga ord och eh, på så vis bygga upp sin egen värld men man måste ju visa det också, man måste förklara det, man måste ju verkligen ägna sig åt ett världsbyggande av ett sällanskådat slag. Och ja, där är, havererar väl väldigt många manus på science fiction-fronten. Ja, tyvärr är det ju så... Och på 50-talet så löste man ju väldigt många av de här problemen med att man hade en vetenskapsman med i antingen rymdskeppet eller det var den mannen som försökte lista ut vad utomjordingarna ville och så vidare som kunde förklara för de andra rollfigurerna och givetvis då också publiken att ja det är det här de vill eller det är det här som håller på att hända eller det här är vad utomjordingarna ser ut som och så vidare och så vidare. Och det har sin charm men när alla filmer ser ut på det sättet så blir det ju väldigt förutsägbart och väldigt tråkigt naturligtvis. Som du säger, där är vissa klyschor och vissa tropes som dyker upp i sci-fi som man hade blivit övermätt på om man hade suttit och tittat på väldigt mycket under kort tid. I andra science fiction-serier och filmer har man ju försökt lösa det annorlunda. Jag skulle vilja uppge Star Trek som ett bra exempel på att förklara begrepp och liknande- för äm, när man började den serien så hade man ju naturligtvis sin bild av framtiden och vissa saker tror man får givet av att folk skulle lista ut bara av att se det hända på skärmen. Men där har man ändå en, äm, en idé om att man måste förklara saker och ting. Vi stöter på någonting nytt. Vad är det här? Hur det fungerar, si eller så. Eller vi misstänker att det är si eller så där och liknande. Och allt eftersom Star Trek fortsatte med Next Generation och Deep Space Nine och Voyager och så vidare så kunde man börja hoppa över vissa begrepp för man antog att okej okay, det här är så introducerat i popkultur nu att vi behöver inte förklara vad en, vad en replikator är, vi behöver inte förklara vad en torpedo är vi behöver inte förklara vad warp drive är, för det är så vedertaget nu men i början var man tvungen att förklara det, nu är det här ett konsensus vi vet vad det är för någonting så då kan vi fokusera på annat istället men den enda anledningen att de har kunnat göra det, det är ju att Star Trek har funnits under så många decennier och har fortsatt att produceras. Ja det, det är väl lite fördelen med att använda tv-format att man verkligen kan ösa in information och nöta det in i tittarna så att man efter några års så så sitter det där och det är väl cementerat och man kan bara gå vidare därifrån men... Det var länge sedan jag såg Star Trek, men jag vill minnas att eh, tidig Star Trek var eh, väldigt tunga eh, expositionsmaskiner. Att eh, det, allting sk just skulle förklaras till punkt och pricka av en kunnig person. Eh, lite grann så eh, som, som var lite grann eh, i, i tidens era. Ja, vi skulle ha den, eh, de smarta förklaringspersonerna omkring oss så att eh, alla kunde förstå vad va, va som hände på skärmen också. Eh, så eh, de har ju eh, kunnat gå ifrån eh, alla dessa förklaringar för att de har hållit på med det så extremt mycket och så extremt länge. Så eh, trägen vinner där skulle jag vilja säga. Och ja det är ju... Eh, Fallet med, med många liknande serier också som har eh, kanske inte fortsatt med på, på samma vis som Star Trek eller alls så länge men eh, de har byggts upp lite grann på, på samma vis. Och ja, vad ska jag säga? Även en, en filmserie som Star Wars har ju etablerat sig eh, efter en ganska så tung expositionsdumpning i den första filmen till att bli vedertagna koncept som man sedan kan bygga vidare på och introducera nya begrepp så att det, det blir lite som ett, ett, ett träd som fortsätter att växa ut och, och grena ut sig. Och, ja Science fiction-serier har en tendens att, att, att bli på det sättet. De har ju det i och med att det är så mycket främmande som ska presenteras, men... Eh... Mm, ja, det kan göras snyggt och det kan göras klumpigt. Och vad som anses vara snyggt och klumpigt idag är ju inte vad som ansågs att vara snyggt och klumpigt då. Det är ju begrepp som, som ändras hela tiden efter tycke och smak. Jag menar, titta bara på Star Trek eller titta på Doctor Who för den delen om vi ska fortsätta i, i tv-träsket där. För där har man väldigt olika uppfattningar under decennierna. Vad som är bra historieberättande, hur det görs bäst, hur man ska berätta saker, hur man ska förklara saker och så vidare. Ta bara tidiga avsnitt och jämför med väldigt moderna. Det är natt och dag hur de är strukturerade. Mm. Och det är ju för att man på olika sätt följer hur man, hur man tänkte i produktionen på den tiden kontra nutiden. Och jag kan uppskatta mycket av det som hände på just 60, 70, 80-talet i Doctor Who för det finns väldigt mycket där som visar ja, hur hela genren fungerade vid den tiden. Det skulle vara väldigt visuellt på, på den tiden medan man var lite mer försiktig med, med bakgrunder och visuellt arbete under den tiden och så vidare. Det, det är nästan ett litet stickprov på, på hela sci-fi-utvecklingen från 60 till nutid. Och jag, jag uppskattar det. det. Det är snyggt, det är intressant och det blir ett historiskt dokument på många sätt och vis. Kanske inte på hur det blev och hur man ska göra men hur man, hur man konstruerade sci-fi då och nu. Ja det är en in intressant tanke för det så har det ju faktiskt blivit att eh, man med... Alla dessa åren med, med Doctor Who kan eh, se förändringarna som har gjorts och valen som har gjorts och hur mycket det säger om, om tiden de befann sig i just då. Eh, även om jag kanske skulle vilja säga att Doctor Who har varit lite av en sci rebell på många sätt och vis som har gått sin egen lilla väg och, och blandat lite av varje till sin egen lilla soppa. Och det har ju varit lite spännande. Man har ju mycket vad ska man säga, estetik från, från just 50-talet och den här kreativa men budgetsnåla eran där man har eldsjälar som vill göra någonting spännande som är kreativa men inte har kanske medel till att göra det mest extravaganta i världen så man gör det man kan med det man har. Det, den känslan får jag lite grann när jag ser åtminstone tidig Dr. Ho också men samtidigt har de ju Eh, bakat in historier som är av det mer självsökande eh, slaget att man vill få till eh, grandiosa berättelser som eh, har en, en djupare innebörd också. Så man blandar det mer lättsinniga äventyren med det mer djuplodande och eh, ja resultatet har, har blivit lite så här eget där. För ja, jag, jag tycker mig inte ha eh, funnit någonting annat som har lyckats eh, förena olika grenar av, av sci-fi på, på det sättet som just Doctor Who har. Och samtidigt behålla den, den lekfulla attityden som eh, just den serien också har. Och eh, det är ju någonting som ändå har, har hållit även fram till modern tid och ja, det är både intressant imponerande och, och häpnadsväckande faktiskt Jo, men man märker ju att Doctor Who har sin grund i att det är ett barnprogram- eller ett familjeprogram åtminstone. Man riktar sig till en specifik publik- och därför så måste man arbeta utifrån den publiken. Mm. Man kan inte göra saker som är överkomplicerade- därför att det kommer inte barnen kunna ta till sig- men samtidigt måste det finnas aspekter som gör att- föräldrarna orkar titta på det och så vidare- och så har vi en serie som Star Trek som också är ett bra tidsdokument på hur vi har utvecklats som sci-fi-berättare, men där riktar man ju sig till en betydligt äldre publik, där är det ju tonåringar och uppåt och då kan man ju berätta på ett helt annat sätt och lägga fram moraliska dilemman och liknande på en helt annan nivå än vad Doctor Who kunde göra åtminstone. Det har ju blivit väldigt annorlunda och beroende på vem som har varit ansvarig för manusen under just en specifik era så har ju ja, det där med fingertoppskänslan varit av olika kvalitet kan vi väl säga. Detsamma gäller Star Trek också, men jag skulle ändå vilja påstå att det har funnits väldigt mycket fingertoppskänsla där. Man har försökt att göra en produkt som har varit väldigt smakfull och bra. Sen har värderingar ändrats med tiden, bland annat ja, hur man ser på kön och ras och liknande. Det... Mm. Det, det finns äventyr i Star Trek som idag kan anses extremt okänsliga eller extremt klumpiga men när de producerades så var de extremt progressiva och extremt framåtsträvande så ja det förändras med tiden och det är inte alltid att den där framåtandan är så modern alltid. Nej, det är, det är så sant. Allting är ju relativt. Eh, tiden tickar på och ja, när man ser tillbaka till någonting så, så ser vi ju det med, med våra ögon och inte med dåtidens ögon. Och där kan det ju vara en viss skillnad. Och ja, vi, vi har kommit en, en bit på vägen vi människor men vi har fortfarande lång väg att gå och... Ja, film blir ju ja, lite grann av eh, små tithål in i, i dåtiden för att se eh, vad som rådde rent eh, politiskt eller eh, människorättsmässigt eh, eller vad som helst. Det, det är små tidskapslar man kan återbesöka och ja ett annat sätt att, att se på hur eh, sci-fi har utvecklats genom åren och hur... Man såg på sci-fi, det är väl också att se på de mer parodiska filmerna som tar upp och, och behandlar och gör lite narr av eh, de mer kända filmerna, det begreppen som används och ja, den story koncept som har tagits fram och eh, mellan skratten här så kan man ju se lite grann hur man... Såg på, på genren och de eh, Tropes som har kommit fram, de stereotypa sci-fi begrepp som har använts och allt möjligt sådant. Så eh, parodifilmerna är ju... Eh, Rätt så intressant ur den aspekten också. Vi har ju naturligtvis eh, Mel Brooks Spaceballs som framförallt tar upp och behandlar Star Wars. Naturligtvis för det var ju det som rådde på eh, 80-talet där. Och, eh, där tar han ju vrider och vänder på allt som har med mer modern sci-fi att göra och. Eh, vad det hela har blivit och många koncept som har etablerats under 70- 80-talet men man kan ju även gå tillbaka till en film som John Carpenters Dark Star och se mer på hur science fiction filmen var på 60- och 70-talet och hur de mycket bråkar med filmer som just 2001 bland annat och ja, gör sin egen grej av eh, eh, de här episka härliga eh, sci-fi filmerna men samtidigt gör eh, det hela mer mänskligt också och Dark Star är ju en film som jag tar ett steg bort från det här rena eh, fina med, med teknologin och Ja, skitar ner det lite grann. Det blir eh, en rymdfakost som knappt är funktionsduglig längre. Eh, vanliga arbetarsluskar som sköter om rymdskeppet. Man, man ser att det är nedgånget och ja, bebott och inte bara eh, så här sterilt och övertekniskt överallt utan här blir det mer industriellt och, och, och smutsigt och det var ju någonting som eh, manusförfattaren Dan O'Bannon tog fasta på litegrann och gick vidare till eh, och när han skulle göra sin nästa science fiction produktion som ju blev manuset till Alien där har han ju vidareutvecklat det konceptet men gått från ja, parodi till mer seriös film och ja, sedan har ju det blivit ett, ett koncept som har blivit mer och mer vedertagat inom science fiction och det, det här stammar egentligen från en mer eller mindre ren parodifilm vilket jag tycker är lite roligt. Ja, ibland kommer inspirationen och det som kommer att påverka genren i stort från oväntat håll och det finns inget fel i det. Tvärtom, jag skulle vilja säga att det är en utveckling som jag verkligen uppskattar för även om jag uppskattar den rena och snygga sci-fi där eh, rymdskeppen är silverpilar eller silvertefat och liknande där allting ser perfekt och fantastiskt ut men jag har en viss förkärlek till den sci-fi som har en värld som känns bebudd där tekniken är... Jag kanske inte är den nyaste, lite sliten och har sina brännmärken. Den har använts länge, den har varit i drift på ett sätt som kanske inte är det bästa. Men det fungerar fortfarande så låt gå och liknande. För det ser vi ju i, som du säger, Alien. Vi ser det i Star Wars. Vi ser det till viss del i 2001 också. Kanske inte lika mycket men ändå... Och jag uppskattar det verkligen för det gör att saker känns mer äkta, det känns mer som bruksföremål än något som någon har designat för att det ska se häftigt ut. Här är någonting som ska användas i ett specifikt syfte och det bidrar ju till en viss realism då naturligtvis. Man behöver en viss mängd realism för att det ska fungera. Sen kan det gå så långt att man blir stel och tråkig och tappar den här glimten i ögat. För det tycker jag är någonting som särskiljer retro sci-fi från modern sci-fi. Glimten i ögat. Att man inte tar sig själv på så mycket allvar att man inte kan skämta om saker och ting. Och därför blir ju parodierna lika viktiga som... Ja, de riktiga filmerna eller berättelserna. Spaceballs är ju en klassiker av en anledning- men den hade ju inte varit någonting utan Star Wars- och en annan enorm klassiker när det kommer till just rymdhumor Det är ju Red Dwarf som jag är ett enormt fan av. Den här serien har jag skrattat enormt mycket åt. Och även om jag kanske inte är lika imponerad av de moderna tagningarna på serien. För den, den dyker ju fortfarande upp med nya avsnitt. Men det är ju den som är gjord på 80-talet som har störst charm och störst insikt- på på många sätt och vis. Det är här man på olika sätt tar fram det som bland annat Star Trek presenterar, men vänder på det. I Star Trek försöker de visa mänskligheten från sin absolut bästa sida, där vi uppnår all potential och all idealism och allting. Red Dwarf är det motsatta. Här har vi de sämsta människorna längst ner på skalan, de mest odugliga och vi kastar ut dem i rymden med all denna teknologi men på ett skepp som kanske inte är jättestabilt alltid, hust hust harkel, harkel. Och vi behöver båda de här två för de visar ja, två sidor utav samma historia och för att man verkligen ska kunna utforska ett ämne så måste man kunna vända och rida på det. Ja, det, man måste kunna eh, se saker ur eh, olika perspektiv. Man ska kunna behandla lite olika grejer, det, det håller jag med om. Och Även om det var väldigt länge sedan jag såg Red Dwarf så eh, vill jag minnas retrocharmen som den hade redan då där. Hur mycket av eh, allt från just eh, 50-tals sci-fi- fram till Star Trek och, och liknande togs upp. Men ja, allt ställdes på sin enda- för det blev liksom en, ett parallellt universum- där allt var tvärtom, allt gick fel. Allt, inget var som det skulle. Och eh, där finner man humorn- och, vill jag minnas att man, man eh, tog fasta på och eh, inte bara eh, gjorde en massa gags av det utan man eh, etablerade sin egen värld gjord på jag hade lite eh, smakprov och spillror ur eh, all tidig sci-fi som hade kommit innan och ja, skapade sin egen värld av det och det är bara när man att göra. Ja, att både lyckas plocka upp alla de här tropsen och alla de här klyschorna och kunna vrida på dem och samtidigt göra någonting som blir unikt, för vi kan inte säga något annat om Red Dwarf. De har sina egna begrepp, de har sina egna föremål, de har sina egna rymdskepp och världar, och samtidigt kan man ändå känna igen Star Trek, eller Star Wars, eller 2001, eller Blade Runner, eller vad det än må vara som de har gjort parodi på. Det är tydligt vad de får det ifrån, men de gör det på sitt sätt och därför så blir det det blir sin egen grej och det är inte att underskatta för det visar på att det är en, det är en bra historia i sig själv även om det hämtar inspiration från andra. Och där är vi också med glimten i ögat igen. Red Dwarf har enormt mycket glimt i ögat. Jag skulle vilja säga att Star Trek har glimt i ögat. Och Star Wars också för den delen. Andra filmer och serier från den här tiden har det där lilla. Ja vi vet att det inte är hundra procent på riktigt och vi överdriver lite grann. Men, men häng med ändå. Det kommer att bli en kul resa. Och... Vill man verkligen understryka vilken skillnad det är på filmmakande då och nu då ska man ju titta på remakesen som har gjorts och upptäcka ganska snabbt att det är ganska skärlöst och ointressant. Jag tänker bland annat då på Robocop remaken eller Total Recall remaken som... Ja, de mottogs ju inte särskilt bra om vi säger så och jag kan inte klandra publiken för det som gjorde de här historierna bra har ju nästan plockats bort. Mm, ja, du frågar mig inte Danny för jag har inte befattat mig med många remakes av, av klassikerna faktiskt. Det är... Det, det bär mig emot för jag känner in i benmärgen vart det verkar med de här filmerna så jag har verkligen eh, hållit mig därifrån. Jag har inte sett eh, Total Recall Remaken, jag har inte sett Robocop Remaken, jag har inte sett Remaken of the Day the Earth Stood Still eller War of the Worlds. Eh, ingenting sådant. Jag har inte ens sett eh, ja, fortsättningen på The Thing faktiskt i den gamla Carpenter-filmen heller för eh, jag, jag, jag vågar inte. Eh, det, det jag har fått se i, i trailers och annat det, det ger mig en, en, en viss smak i munnen som jag eh, inte riktigt är, är villig att uppleva under längre tidsperioder. Men... Eh, Ja, remakes, det, det, det har det ju blivit en hel del äh, i, i science fiction-världen. Äh, med jämna mellanrum så kändes det att äh, vi måste uppdatera den här klassiken till, till mer modern form. Ta in äh, vår, äh, våra moderna begrepp, vår moderna civilisation in i det hela och se hur det fungerar. Men... Ja, de har fokuserat så mycket på att göra det eh, hippt och modernt- att de har glömt och, och att de ska berätta någonting också ofta. Och det, det hela känns som så skärlöst och eh, gärna livlöst också. Och, nej, det, det är någonting där som verkar gå fel vid varenda försök de gör- och, eh, och återskapa eh, de här stora science fiction-filmerna- för Ja, i, i, i grund och botten så eh, satsar de mer på, på spektaklet det verkade som en på själva kärnan själen eh, det, det det här lilla extra vi pratade om tidigare som, som eh, man brukar få serverat vid sidan om eh, det här mäktiga visuella äventyret eh, så eh, ja det, det hela blir fel varenda gång, det är nog bra tag sedan jag såg en, en riktigt god tagbara remake på, på en science fiction film faktiskt. Ja, de som har fungerat i modern tid har ju ofta varit så kallade soft reboots där de snarare fortsätter på någonting som exempelvis Star Wars The Force Awakens. Det är ju inte en reboot eller remake utan det är ju en fortsättning men samtidigt så återlanserar man universumet och man kan ändra på saker och ting men man måste ändå grunda det i det som fanns förut. Det har ju fungerat väldigt, väldigt bra men där man har försökt att göra någonting helt nytt på någonting gammalt då har det ju i regel misslyckats. Ja, kanske inte fundamentalt, men, men ganska nära måste jag säga. Och jag tror jag vet varför, eller jag har en teori åtminstone. Och det är att man har någon med en väldigt specifik idé, en tanke eller en vision som man vill försöka ja, fånga på film. Man vill göra någonting specifikt. Och det är den personens vision som man försöker åstadkomma. Och då blir det kanske en kultklassiker som nu Robocop eller Star Wars eller vad det nu må vara. Men när man försöker göra remaken då är det inte någon som sitter och har en specifik idé eller inspiration eller någonting sådant. Utan man tittar på det gamla och säger det där kan vi göra igen om en modern teknik. Så borde det se ännu bättre ut. Men då satsar man bara på att göra en, en visuell återskapelse. Man, man tappar bort det där lilla som faktiskt var essensen i det hela. Tanken, idén, känslan, det kreativa själen om man så vill säga. Och då blir det också ett väldigt själalöst monster när slutproduktionen är färdig. För man har inte det där lilla drivet, man har inte det där lilla extra och det förekommer ju naturligtvis i alla genrer så att det här händer men just sci-fi och fantasy är ju genres som... Som det händer väldigt ofta i för det är väldigt stora spektakelfilmer och studiosen vill tjäna igen pengarna så därför så, så satsar man på att göra det till en så visuell upplevelse som möjligt. Men publiken anar ganska fåt om det där som, som faktiskt gör att det fastnar hos en saknas och ja då är ju ofta kalkonen ett faktum. Ja du, det är sant, om där kalkonerna de kommer eh, allt oftare nu för tiden känns det som. Och ja det, man missar en hel del av, eh, av de centrala pelarna för att bära upp en film på, på ett bra vis och jag verkligen fångas sci-fi-berättelsen som man vill återberätta. Jag sitter och, och, och försöker tänka på vad i hela världen har, har fungerat som en remake av en sci-fi-film. Och det, det är inte mycket resultat jag egentligen har kommit fram till. Alltså John Carpenter's The Thing är ju ett exempel- där man har återarbetat eh, eh, ja, en, en, en film eller ja, snarare en, en, eh, en bok och eh, det här har man ju lyckats fånga någonting eh, som man har tillfört också man har inte bara tagit centrala teman man har hittat kärnan men jag Gjort eh, någonting nytt av det hela och byggt på eh, själva eh, ursprungsmaterialet. Vilket jag, eh, jag tycker fungerar alldeles utmärkt i alla fall. Eh, sedan vet du Rackan. Det gjordes ju en eh, Invasion of the Body Snatchers remake där eh, man tog 50-talets eh, kommunisthysteri och. Eh, Försökte uppdatera det vilket egentligen inte borde funka men som jag har för mig var rätt så okej okay i alla fall men eh, jag efter eh, 80-talets eh, remakes där, där de eh, uppdaterade gamla klassiker har det ju inte hänt så mycket jag skulle i och för sig kunna ta upp Westworld faktiskt som vi har pratat om tidigare den här science fiction western med robotar som styr och ställer som de ju gjorde en tv-serieversion av här om sisten som jag faktiskt tog ett steg över ursprungsmaterialet också där själva filmen var Ja, kanske inte så, så tunggående utan eh, mer eh, lättsam underhållning med, med spänningssekvenser och actionmoment och kanske inte så mycket eftertanke egentligen. Den fick man gräva en, en hel del för att finna men där själva tv-serien har eh, vidareutvecklat konceptet och, och sett mer på... Det här med, med människa mot maskin, vad är vad och vad ska vi ha för distinktioner och rättigheter för de olika varelserna och så vidare och så vidare. Så då, det är ju ett fall där modern sci-fi har lyckats ta ett, ett gammalt koncept och göra någonting nytt som i alla fall i mitt tycke överglänser originalet. Ja, Westworld håller ju fortfarande på att spelas in vad jag vet. Det kommer väl att komma fler säsonger utav den och den har fått väldigt bra kritik så jag, jag, vill, jag vill i alla fall inbilla mig att det är ett steg uppåt. Jag, jag tyckte filmen var ganska skön att titta på. Den har sina problem och den har sina brister men ändå ett kul koncept mm. och jag är taggad för att titta på Westworld-tv-serien faktiskt. Sen har ju en tv-serie en viss fördel över en film och det är ju att man kan förlänga berättandet. Man måste inte få med allting på två timmar. Man kanske kan utöka det till tio timmar beroende på hur många avsnitt man ska göra. Och då är det ju lättare att utforska saker och ting naturligtvis. Men ja, det, det beror ju på hur man vill lägga upp det. Det är möjligt att berätta saker på kortare speltid. Men ja, i regel så är det ju smartare att försöka få in så mycket världsbyggande och berättande som möjligt i en historia för att det ska kännas levande. Och det beror ju på att... Även om sci-fi är väldigt visuellt, även om det är väldigt visuellt stimulerande så är det ju fortfarande berättande och är inte historien välutvecklad, är inte världen intressant, är inte rollfigurerna intressanta så kan inte all världens specialeffekter rädda filmen eller tv-serien för den delen. Det behövs en specifik tanke, det behövs en specifik berättelse, det behövs enormt mycket fingertoppskänsla på skrivafronten och men undantag så skulle jag vilja säga att man har tappat en hel del av det där för det har blivit en en visuell fabrik istället för en fabrik där borta i Hollywood och på andra ställen också. Jag tror att det kommer att vända men när det händer det återstår att se. Nu försöker man bara tjäna så mycket pengar på storproduktioner som möjligt och det kommer att trötta ut folk Hust, hust, harkel harkel. Se på Marvel Hust, hust, harkel harkel och... Ja, det, det är därför jag kan tycka att det är så skönt att gå tillbaka till de här retrofilmerna och titta för där där fanns massor av idéer. Är de daterade? Visst. Är effekterna riktigt blasé många gånger? Ja, det är de. Men där finns så mycket skärm, så mycket hjärta, så mycket själ att jag blir tio gånger mer stimulerad av att se någonting gammalt än att se många av de här nyproduktionerna som kommer. Ja, jag håller med definitivt. Det är inte alltid de mest kompetentgjorda filmerna i världen. Men som du säger, det finns hjärta och själ där. Det finns eh, berättarlust. Det finns så mycket energi och vilja, inspiration där. Och ja, det här bejakande attityden till, till filmmakande, det, det smittar av sig. Så att det... Eh, det är någonting jag, jag gärna går tillbaka och, och tittar på också. Eh, ja, jag håller med. Det, det är ofta extremt daterat. Eh, speciellt sci-fi-genren när man går tillbaka en bra bit i tiden. Men yes, Somalia, man kan ju vrida... Eh, tillbaka klockan över hundra år och se om resan till månen eh, från 1902 tror jag det är och fortfarande förbluffas över hur de har gått till väga med en så ny teknik kunna leverera så pass mycket. Visst det ser inte så dundersnyggt ut alla gånger men Wow, det är ändå spännande att få uppleva både ur ett historiskt perspektiv men även ur berättarperspektivet hur man gick tillväga för att berätta på den tiden och häpnas över försöken till specialeffekter som trädde fram redan där i början av 1900-talet och Ja, det, det, det finns så mycket glädje där. Så, ja, det, det är mycket retro att, att gå tillbaka och njuta av. Och rota i och försöka hitta nytt. Det, det kan ge så mycket glädje faktiskt. Och, och sci-fi, det det är en genre där det är många eldsjälar som har gett sig kast med att göra film för rymden verkar locka de som verkligen har någonting att berätta också. Det är ju för att det finns så många möjligheter med en historia ute bland stjärnorna. Vad är det för världar som finns där ute? Vad är det för teknik vi kan hitta på som vi kan placera där ute? Det, det finns så många möjligheter och det finns så mycket som är spännande och intressant som man kan leka med. Och ja... Har man bara en, en bra idé och är bra på att forma sina berättelser. Då kan man skapa guld i den här genren. Men eh, ja... Ett sista tips skulle väl vara att eh, bara för att man kan göra allt möjligt där ute eller att det är oändlig potential så ska man nog ändå etablera ett universum med väldigt fasta regler och liknande. För eh, det värsta som kan hända och det finns många syndare till det här det är att man försöker göra ett så stort och öppet universum att det inte finns några regler. Och det gör att det blir luddigt, udda konstigt och ganska ogenomtänkt. Det är sådana filmer och berättelser som gör att många tittar på den här genren och kan inte ta den på allvar. Kan, kan vad som helst hända oavsett vad och stämmer inga regler överens. Det, det låter ju sanslöst. Nej, nej, det här lämnar jag. Så bra sci-fi, det har regler... I sitt universum, det etablerar ett system, det etablerar ett ramverk och arbetar utifrån det. Men det är bara för att vi som människor behöver vissa saker som vi kan hänga upp berättandet i. Både för att berätta i sig själv, men också för att motta och förstå. Det är trots allt kommunikation vi pratar om. Om den som lyssnar på dig inte förstår det som du pratar om, då har ju kommunikationen misslyckats. Ja exakt, vad du än försöker förtälja det, det går ju bara rakt över huvudet då så ja man måste kunna relatera till materialet och grunda det i, i något som tittarna kan förstå i alla fall och ja, sedan försöka bygga upp en värld som ja, känns inbjudande men som du säger med sina begränsningar sina regler och annars så, så är det ju nästan fritt fram i sci-fi-genren och, och skapa nästan vad man vill. Men de det grundläggande filmiska reglerna de gäller även i rymden ju. Det, det kan man ju inte eh, ta och försaka bara för att man har lämnat eh, jorden bakom sig så eh, finns våra regler fortfarande kvar. Och bra sci-fi, det ska kunna koppla an både till det stora okända, till vår upptäckarlust och våra fantasiäggande samtidigt som man kan koppla an till det vi har lämnat bakom oss, till det faktiska livet och... Just i den kopplingen skulle jag vilja säga att ja, det, det, det skapas riktigt bra sci-fi. Där har vi de, de stora klassikerna i genren där eh, kopplingen mellan eh, verkliga livet och det, det stora okända det blir komplett och totalt. Ja, verkligen. Och jag skulle vilja säga att de här filmerna och berättelserna som har blivit riktigt, riktigt bra de har också haft ett par tumregler i skapandet som, som hjälper tittarna, läsarna eller vad det nu må vara. Och det är att ju större grejer du försöker få dem att acceptera desto mer måste man grunda resten av världen i någon form av realism. Ta till exempel Star Wars. Visst, vi har saker som rymdskepp, vi har saker som lasersvärd, vi har saker som The Force. Men vi etablerar också saker som ja, smugglare, baror, farmare och liknande. Saker som är extremt vanliga och som vi har i vår verklighet saker vi kan relatera till ta en annan film som tillbaka till framtiden vi etablerar någonting så fantastiskt som en tidsmaskin ja men då måste allt det andra vara så grundat i en realistisk bild som möjligt för att ja, man ska kunna acceptera det där Ge ja, det där undantaget det där sci-fi momentet och ja det är nog en tumregel som de flesta bör ha i åtanke om de funderar på att skriva eller producera sci-fi. Ha gärna de där spännande elementen, de där ovanliga grejerna som ingen har tänkt på tidigare. Men låt världen omkring det kännas äkta. Ja, det är väl riktigt bra slutord här skulle jag vilja säga. Eh... Känslan av äkthet, är väl det vi ändå är ute efter, hur mycket vi än svävar ut i, i, i galaxen så vill vi kunna känna oss hemma och vi vill känna oss att vi, vi är där och just det det världsbyggandet det är ju oså centralt för, för sci-fi. Det finns ju även bra sci-fi även i, i modern tid absolut som, som lyckas med, med de här konstverken och, och få oss engagerade och kännas äkta så hoppet är ju absolut inte ute vi har ju framtiden framför oss i, i den här genren. Men ja, det, det kräver ju rätt man på rätt plats faktiskt och en, en filmskapare som verkligen vet vad han håller på med. Ja, det behövs ju någon som har en väldigt tydlig vision om vad han eller hon vill uppnå och vad han eller hon vill berätta. och på tal om modern sci-fi så ska vi faktiskt ta oss an någonting som är väldigt nytt men ändå väldigt gammalt på sätt och vis. Det är en fortsättning på sätt och vis på en kultklassiker som vi ska titta på till nästa vecka. Och ja, jag har ett komplext förhållande till ursprungsfilmen i den här numera serien av filmer eftersom det nu finns två men... Ja, jag är intresserad om vart de kommer att ta det här, hur de kommer att driva en sådan film vidare och kanske lyckas expandera universumet. Det är en film som har fått väldigt mycket god kritik men jag håller mig ja, försiktigt optimistisk. Ja, det, det, det verkar ju som man åtminstone har försökt att, att bygga vidare på, på ursprungsmaterialet här och sedan försökt att, och som du säger expandera det hela. Även jag har väl eh, lite av varje att, att säga om eh, den första filmen här, även om det är en klassiker och jag förstår hur mycket den har betytt för eh, många tittare och filmskapare och hur mycket bra den har gjort men det är också en film med stora problem och frågan är om de har lyckats fixa problemen och byggt vidare på allt det positiva eller om, om det har havererat fullständigt så att vi har hamnat eh, ja, huvudstypa rakt ner i den framtidsdystopiska ränstenen. Ja, ett problem som den här filmen åtminstone inte ska ha det är att det inte finns ja, 20 olika versioner av den. Olika klippningar, olika tagningar, olika utgivningar som har sin spin på innehållet. Och det gör, ju det, det gör det ju väldigt svårt att ta sig an ursprungsfilmen för man ställer sig alltid frågan vilken av alla de här versionerna är den, är den riktiga? Är den slutgiltiga? Är den som berättar historien bäst? Den här har ju bara en version än så länge åtminstone. Men vem vet, den kommer kanske att klippas om och förlängas och förkortas och förtydligas i, i framtiden. Men just nu åtminstone finns den version som uppskattas verkade som och det är den vi ska sätta tänderna i. Ja, precis. Så vi ska alltså bege oss framåt i tiden för att stifta bekantskap med fortsättningen på en riktig retro sci-fi-rulle. Och det kan bli kännas lite rörigt att man efter så lång tid ska försöka återskapa en, en retrofuturistisk stil kanske. Och... Allt vad det innebär och det finns många fallgropar att, att falla i även berättarmässigt här så jag är lite så här skeptisk till, till nästa vecka. Men ja, som sagt jag, jag ser möjligheterna här men jag vet inte om eh, det, det verkligen är sant eller om det bara är någonting påhittat och, och mekaniskt som någon har byggt upp framför mig här. Ja, men samtidigt ser jag fram emot att dyka in i noir-känslan som den här ska ha, för det är någonting jag också uppskattar. Jag gillar idén på den här typen av dystopi, åtminstone på film, och jag vet inte, det är någonting med trenchcoats och att smyga runt i skuggiga och rökiga gränder som bara... ...tilltalar mig och kan man dessutom få till lite, lite neon och annat spännande som det brukar finnas i de här så... Mm, ...då kommer det nog att bli eh, en visuellt väldigt eh, intressant upplevelse. Men eh, mm, jag hoppas manuset är med den också. Oh, jag hoppas allt är med den men regissören är inte med den för den har de ju bytat ut i alla fall för att och, och satsa på... Någon annan som kan ta, ta serien eller filmen vidare. Så det har skett förändringar men det finns även bekanta element kvar. Eh, vart ska det hela leda och vad är det för mysterium vi ska nysta i den här gången? Så då gör vi oss redo att verkligen utforska vad det innebär att vara människa och att vara någonting annat.